Културата на ангелите Беше един от тези кристални дни, когато светлината го в пространството и които учителя наричаше Диамантени дни в природата. Всяко камъче и всяка тревичка бяха обкръжени с ориол, със сияние. Светлината проникваше скалите и те изглеждаха безплътни и изгубили своята тежест. Самите те греха. Този ден беше празник на природата. Ние бяхме с нашия обичан учител високо в планината, в светлия мир коре. Той заговори за ангелите. Цялата Вселена, която Бог е направил, е пълна с същества, които са много по-културни от нас, много по-организирани. На Слънцето има същества от ангелската иерархия. Те живеят в един етерен свят. Там няма никаква гъста материя, както на Земята. Там материята е в етерно състояние. На Сириус... И на другите небесни тела живеят напреднали същества. Човешката култура, в сравнение с културата на Сириус, е още в своите пелени. Има три вида слънчеви системи. Едни изразяват материалния свят, други са направени от фин, духовен елемент, те спадат към духовния, към ангелския свят. След време, когато вашите духовни очи започнат да се развиват, ще видите всички светове. За сега астрономите виждат само материалните светове. Третия вид слънчеви системи, това са божествените светове, които са създадени от най-фин божествен елемент човек ще мине през всичките слънчеви системи. Нашата слънчева система е на границата на космоса. Тъй, щото един ден, когато съзнанието ви се повдигне и мине от една слънчева система в друга, с по-висша култура от сегашната, ще имате съвсем други понятия за нещата. Под думата ангели разбираме такива същества, чието съзнание е тъй пробудено, че светят като слънцето. Ако посетите ангелите, ще видите, че при тях съществува такъв ред, какъвто не съществува на земята. Хората имат такова понятие за ангелите, каквото мравките могат да имат за хората. Като питаш мравките къде е човекът, те ще кажат, че хората са в онзи свят. Мравките не знаят човешкия свят. Мравката, като пъпли по човека, не мисли, че това е някое живо същество. Както мравките не ни виждат, така и има невидими същества, които виждат нас, а ние не ги виждаме. Те работят за изправяне на света. Ние мислим, че човек е най-горното стъпало на еволюционната стълба. Обаче еволюцията е безкрайна. Както има същества по-долу от човека, така има същества и над човека. Те са се развили в миналите вселени. Ангелите имат съвсем други мерки. Колкото повече се увеличава съзнанието, Разширява се и полето на зрението. За тях има само една невъзможност. Те не могат да грешат. Ангелите имат съзнание. Те не смесват доброто с злото. Ангелската вселена е много по-голяма от нашата. Ние сме деца, а те са възрастни. Ангелът като направи погрешка, за 10 000 години не го приемат на небето, а към човека са по-снисходителни. Какво са нашите грехове, ангелите не знаят, защото ако знаят, ще се опетнят. Те са минали през друг път, но се интересуват и от нашия свят. Ние сме предметно учение за тях, както растенията са предметно учение за нас. Някои ангели са минали през една епоха на човешката мисъл и там са се сблъскали и са паднали. Ангелите, като бяха изпитани, едни останаха светли, а други станаха тъмни. Тези? които се възгордяха, станаха тъмни. Ангелите се интересуват от човека. Божественото в човека те не го знаят, понеже човек минава по друг път на развитие, а не по пътя, по който минаха те. Ангелите се учат от живота на хората, понеже в него има нещо незнайно за тях. Тази опитност която ние имаме, те я нямат. Ние не знаем опитността, която те имат. Затова ние ставаме интересни за тях. Те са били човечество преди милиони години. Ангелът носи знание, приложимо за всички светове. Физически, духовен и божествен. Що е ангел? Ако съберете цялото знание на човечеството, колкото то знае от хиляда години, ангелът знае всичко това, а знае и нещо повече. На един ангел, който пътува от една слънчева система до друга, какви превозни средства му трябват? От слънцето до най-близката звезда те пътуват с бързина, по-голяма от тази на светлината. Възвишените същества, които живеят на Слънцето, слизат на Земята. Също така слизат същества и от Венера, Марс, Меркурий и прочее. Те имат превозни средства. 500 милиона години пътува светлината от някоя Вселена, за да дойде тук. Какво е огромно пространство! За ангела това е разходка. Нашата мярка е мярка на микроб. Ангелите пътуват по-бързо от светлината. Светлината за тях е биволска кола. За човека. Бързината на светлината е непонятна. А какво остава за по-бързото движение? Светлината има най-голяма възможна бързина в физическия свят. А тези бързини, за които говорим, стават в други, по-горни светове, в други измерения. Ангелите са възвишени същества, които изпращат енергии по цялата слънчева система. Земята е много тясно поле за мощта на един ангел. Ако ангелът се движеше с бързината на светлината, той за част от секундата щеше да обходи цялата земя. А той се движи с по-голяма бързина. Ангелите имат тела много по-устойчиви от нашите. Един ангел може да владее своето тяло така, че може да става видим и невидим. Когато ангелът гледа човешкия живот, той не вижда това, което хората виждат. Когато някой ангел ви посети, тогава сте идеалисти. А като дойдат прости духове при вас, казвате. Простаци сме, невежи сме, го веда сме. Ангелът е същество на абсолютната справедливост и чистота. Дрехите им са в класически стил. Трябва да живееш като ангел, за да се облечеш с ангелски дрехи. Трябва да мислиш право, за да се облечеш в божествена мантия. Дева на санскритски означава ангел. Ангелите са богати с любов, те работят от любов. Те сами се досещат каква е волята на Бога, т.е. какво желае Бог и го изпълняват веднага. Съществува един свят, дето радостите са реални, а скърбите привидни. Това е светът на ангелите, на светлите същества. Щастието на земята не е щастие в духовния свят. На небето не знаят нашите радости и скърби но те знаят какво нещо е блаженството. В ангелския свят не можеш да кажеш дума, която има две значения. Или не можеш да кажеш нещо отрицателно. Ако кажеш за нещо, което е чисто, че е нечисто, трябва да излезеш от рая. На слънцето, ако искаш да кажеш една лоша дума, Остата ти не се отваря. Когато искаш да кажеш една добра дума, тогава се отваря. Ангелите стоят по-горе от светиите. Светията е едно от най-високите състояния на човека на земята. Ангелите са на степени. Има ангели от първо, второ и трето небе. Те говорят на различни езици. За ангелите, които живеят в първото небе, е скрит животът от второто небе. А за тези от второто небе е скрит животът от третото небе. В ангелския свят никога не можеш да произнесеш дума, когато не обичаш предмета, който тя означава. Например, ако обичаш ябълки, можеш да произнесеш думата ябълка. Но ако не ги обичаш, не можеш да произнесеш тази дума. Там не можеш да казваш, аз не те обичам. Защото преди да кажеш това, онзи, към когото отправяш тази дума, няма да го има вече пред тебе. Човешкият език в сравнение с небесния, с ангелския език, е като грамотевица. Ако отидете в невидимия свят при светлите същества, трябва да знаете техния език. Ако някой дойде при вас, ще говори на вашия език. Те знаят всички езици. Те ще ви говорят на първичния български език, който е запазил своята първоначална чистота. Когато ангелите говорят помежду си, хората стават радостни, понеже в говора им има нещо ново. От говора им се разпространява светлина, нещо много хубаво. Нали е казано? От трошиците на ангелите, от трошиците на трапезата им се хранят хората. Значи нищо не се губи. Когато хората ядат, от трошиците, които падат, се хранят мравките. Нищо не отива на празно. Ангелите са служители на Бога. Има ангели на любовта, на мъдростта, на крутоста, въздържанието и прочее. Специфичните добродетели се представят от особени ангели. Също така и от специфичните изкуства. Например, има гени на музиката на поезията и т.н. За съществата от божествения свят няма смърт, няма прераждане. Божественият живот е живот на съвършенство. Когато говорим за слънцето, за звездите, аз гледам на тях като на резултат от дейността на разумни същества, които са живели преди 25 милиона години или преди 250 милиона или преди 2500 милиона години. Казваш, интересуваме другият свят. Не може да не те интересува. Защото стремежът на човешката душа се дължи на разумните същества от другия свят, които имат по-високо съзнание и култура от твоята. Ангелите са същества, които са взели участие в създаването на света. Всички божествени сили минават през нас. Те ни охраняват, те ни помагат, носят ни божествени благословения. Разумни същества работят и ръководят процесите в растенията. Това са специална категория ангели, които работят върху растенията. Всичкото растително царство е дело на ангелите. Тази интелигентност в растенията е на ангелите. Например, как правилно са наредени зранцата на един грозд? Каква правилна форма имат те? Чрез ябълката ти си във връзка с слънчевите същества. Една ябълка е радио, което ни свързва с известни същества. Цветята са деца на ангелите. Те са картини на ангелите. Художествени картини. Не трябва да се късат цветята. Настъпите ли някоя цвете, вие настъпвате някоя мисъл или чувство на ангелите. Ние сме много немирни деца. Имаме много високо мнение за себе си. Ангелите работят не само върху растенията, но и в цялата природа. Те работят върху всички природни царства, минерално, животинско и прочее. Ако кажа, че ангелите са между вас, ще кажете, къде са те? Тази светлина, която виждаме днес, това са ангелите. Чрез своята светлина... Те искат да въздействат върху вашето съзнание. Ангелите ни помагат. Ние сме им помагали, когато те са били на мястото на човечеството, а нашите тела са били животински. И сега те ни помагат. В бъдеще, когато сегашните животни дойдат до човешката степен на развитие, ние ще им помагаме. Ангелите са приличали на нас в някои неща, когато са били хора, но в някои неща съвсем не са приличали на нас. Най-долният живот на ангелите е по-висок от най възвишения живот на хората. Това се дължи на интензивността, с която ангелите живеят. По отношение на ангелите, човешкият живот е като този на растенията. За да влезете във връзка с един ангел... Той трябва да слезе на земята и дълго време да ви бута, докато се събуди и раздвижи мозъка ви. Ангелът иска да ви каже, че при вас стои едно същество от високата култура, с което трябва да се свържете, за да научите нещо. Писанието казва да не кажеш Една празна дума пред ангела, който те ръководи, защото това ще разруши твоето дело. Значи, ако не уважаваш ангела, който те ръководи, ще изгубиш всичко и ще се почувстваш безкрайно нещастен. Съществата, които са завършили своето развитие, изпращат своята любов към нас. Трябва да се свържем с тях. Както на слънцето, така и в другите слънчеви системи, те мислят за нас. Когато сте в мрак, когато сте нападнати от изостанали същества, ще дойде една светла душа при вас, ще ви каже нещо, ще ви донесе една нова идея. Тези светли души ще ви кажат Ние ще бъдем с вас. Това са помощници, ангели, хранители на човечеството. Тези напреднали души ви заобикалят и благодарение на това вашият живот може да напредва. Трябва да правите усилия да станат умовете и сърцата ни олтар за да работим заедно с тези напреднали души. Човек трябва да изучава не само физическия свят, но и духовния. Той трябва да се свързва не само с физическия свят, но и с духовния. Той трябва да се свързва с напредналите същества, които му помагат в неговия път. Много от нашите мисли са плод на мислите на висшите същества. Когато някоя семка от тези плодове падне в ума, сърцето и душата ви, тя вече сама по себе си се организира. Това са божествени идеи, които поникват във вас. Те са голямо богатство. Ако всеки ден във вас прониква по една от тези малки скъпоценни мисли, в продължение на 10 години вашият живот коренно ще се измени. Имате хубаво разположение на духа. Значи висшите същества ви изпращат по радиото една хубава мисъл. А нисшите същества ви изпращат една паразитна мисъл която да ви попречи да не чуете ясно. И едните, и другите действат. Когато човек има стари възгледи, той е влязал в досек с същества, които седят по-низко от него. Когато има нови възгледи, той е в досек с същества, които седят по-горе от него. Ако не влезете в общение с светлите същества, няма живот за вас. Ако се храните по правилен начин, ще влезете във връзка с всички чисти и праведни души. Разумните същества от невидимия свят изпращат своите добри мисли към хората, но ако тези мисли не намерят добра почва за своето развитие, те се отклоняват и се връщат пак там, откъдето са излезли, към своя източник. Това е причината, поради която при голямото богатство, при голямото изобилие и благословение, които Бог изпраща на земята, повечето хора са бедни духовно. Ако при усилията, които правите, можете да се свържете с разумните същества, вие ще подобрите съдбата си. Това значи човек да вярва в Бога и да се оповава на Него. Чрез разумността вие се свързвате с ангелите, а чрез любовта – с Бога. Красотата на живота седи в това – Човек да бъде в съгласие с напредналите същества. Човешката мисъл трябва да бъде в хармония с техните мисли. Каква по-велика музика от това да мислиш, както мислят напредналите същества? Над нас са ангелите, които ни учат. Учете се от тях. Защо да се учите от тях? защото те разбират по-добре от вас. Следвайте пътя на ангелите, за да изправите погрешките си. Съвременните хора мислят, че като повярват, за тях вече не трябва наука, не трябва изкуство. Чудни са хората със своите вярвания за Бога и със своите схващания за вярата. Не е ли този великият бог на мъдростта? Великото начало, което е създало всички светове. Не е ли той, който е създал ангелите? Не. Има друга наука, друга музика, друга поезия, друго изкуство. Има други светове. Има други организми, хиляди пъти по-хубави от човешките. Има какво да се учи. Вие живеете в един разумен свят. Възвишените същества, които са участвали при създаването на света, работят върху съзнанието ви и искат от вас да се учите и да разбирате нещата. Истинското богатство на човека е доброто в него. Както доброто, тъй и любовта, и мъдростта, и истината са неделими. Никой не може да каже, тази любов, тази мъдрост, това знание е мое. Човек може да схване мисълта на някое висше същество. Работете върху себе си, за да развиете своето радио, чрез което да влезете във връзка с по-напреднали същества. Който има опитности и преживявания от другия свят и болен да е, лесно ще се справи с болестта си. Неговите ангели от невидимия свят ще го посетят, ще отнемат болката, скръпта, обезсърчението му. Разумните, интелигентни сили в света имат по-голяма активност. Добрите същества идват отгоре или отдясно. Изостаналите в развитието си същества Отдолу или отляво. Когато минавате през изпитание, молете се, докато дойдат светлите същества да ви помогнат. Един закон гласи: Никое възвишено същество не извършва постъпка, от която да има повече загуба, отколкото полза. Ако сърцето на някой човек от земята е изпълнено с възвишени и благородни чувства, достатъчно е той да помисли за някой ангел, и ангелът ще бъде при него. Няма ли такова сърце? Никой ангел не би напуснал мястото си за него. Като ви погледна, виждам какво отношение имат към вас съществата от по-висока култура защото вие сте запалени свещи и от интензивността на светлината на вашата свещ, на вашия ум, те съдят за веществото на свеща, както и за горението, което става у вас. Дали е пълно или непълно. Възвишените същества използват енергията, т.е. огъня на вашия мозък за работа. Когато вие се силите да обичате, възвишените същества използват тази енергия за работа. Има ангели, ръководители на народите. Ангелът е много реално същество. Той има свое тяло и свой ум. И човекът мисли, и животното мисли, но каква е разликата между животното и човека? Някой път разумни, напреднали същества, се вселяват в хората за 10, 15, 20 години, за да работят. Това е по-економично, спестява време в сравнение с раждането. Геният е колективно същество. Едно или много напреднали същества са се влюбили в него, вселили са се в него и чрез него се проявяват. Тези хора, в които се вселява един ангел, наричаме гениални, святи хора. Във всеки човек може да живее по един велик дух. Музикант в пълния смисъл на думата ще бъде онзи, в който живее един ангел. Всичко благородно в света. В какъвто и да е смисъл се дължи на ангелите. Съзнанието на хората не е будно. За да могат да влизат във връзка с съзнанията на висшите разумни същества и от тях да се получават. Аз не вярвам в въодушевлението, а във вдъхновението. Въодушевлението е за ден и половина, а вдъхновението е постоянно. Кой каквото върши, трябва да има вдъхновение. Земята за в бъдеще ще свети. По-рано е била светла. Казано е. Дето е текло, пак ще тече. Напредналите същества уреждат нашия живот. Те влагат нещо ново във вашите кесии. За вас е важно дали това, което влагат във вас, ще израсне. Но и вие трябва да вложите нещо в техните кесии. Как? Как? чрез благодарността към тях. Благодарете на вашите приятели, които ви помагат отгоре. Всички възвишени същества се събират около тези, които имат възвишени стремежи.